«Нічого», – збрехав Гаррі. Вони зайшли купити пергаменту та гусячих пер, і Гаррі трохи повеселішав, побачивши чорнило, колір якого мінявся під час письма. Виходячи з крамнички, він запитав, «Гегріде, а що таке квідич?» «Най йому грець!» «Я час забуваю, як мало ти знаєш». Навіть про квідич не чув. «А від таких пояснень мені ще гірше», дорікнув йому Гаррі і розповів про блідого хлопця в салоні мадам Малкін. І ще він казав, що тих, хто належить до Маглів, узагалі не треба пускати. «Але ж ти не належиш до Маглів? Ха, якби він тільки знав, хто ти. Та ж якщо його родичі Чаклунського роду а він все виростав із твоїм ім'ям на вустах. Ти ж видів, що діялося в дірявому казані? А загалом, що він тямить? Деякі з найкращих чародіїв, яких я знав на своїм віку, походили з давніх маглівських родин, де з роду віку ні в кому не було нічого магічного. Взяти хоча б твою маму. А ти подивися, яка в неї сестра. То що таке квідич? Це наш спорт. Спорт чарівників. Ну це ніби футбол у світі маглів. Квідичем захоплюються всі, в нього грають у повітрі на мітлах. А м'ячів аж чотири. Тільки правила досить тяжко пояснити. А що таке слизерини, гафел паф? Ну, шкільні гортожитки, всього їх чотири. Усі кажуть, що в гафел самі не в дахі, але... «Мабуть, я точно буду в Гафел-Пафі», понурився Гаррі. «Ну, краще вже гафел ніж Слизерин», – спохмурнів Гегріт. «Усі лихі чаклуни та відьми були в Слизерині. І відомо хто також». «Вол, перепрошую, відомо хто?» «Те ж учився в Гокворсті?» «Колись дуже давно», – відповів Гегріт. Вони купили гарні шкільні підручники в книгарні «Флоріш» і «Блоц», полиці якої були до самої стелі заставлені величезними книжками, що нагадували оправлені шкірою тротуарні плити. Були там і книжечки за вбіжки з поштову марку у шовкових обкладинках. Книжки – з чудернацькими символами, і кілька таких, у яких не було нічогісінько. Навіть Дадлі, який ніколи не читав, був би щасливий до декотрих з них хоч доторкнутися. Гегрід насилу відтягнув Гаррі від посібника «Закляття й замовляння». Зачарують друзів і задурмань ворогів найновішими прокльонами. Утратою волосся, драглистими ногами, заплітанням язика і багато чим іншим. Професора Віндиктуса Віредіана Я хотів довідатись, як заклясти Дадлі. Він не сказав би, що це погана думка, але ти не повинен вдаватися до чарів у світі маглів хіба за надзвичайних обставин, пояснив Гегрід. До того ж, ти однаково ще не можеш насилати закляття, бо ще довгенько треба вчитися, щоб досягти цього рівня. Гегрід не дозволив Гаррі купити золотий казанок. Тут написано «Олов'яний». Зате вони придбали гарний комплект терезів, щоб вважити компоненти зілля, і розкладний мідний телескоп. Далі вони відвідали аптеку, де було так цікаво, що майже не відчувався жахливий сморід суміші тухлих яєць і гнилої капусти. На підлозі стояли діжки з якоюсь липучою речовиною. Стіни були заставлені глечиками-стравами, сушеним корінням і яскравими порошками. А зі стелі звисали жмутки пер і переплетені низки кігтів та пазурів. Поки Геґрід розпитував чоловіка залядою про необхідні гарі компоненти зілля.